Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawawalah Walahallah wala kuwata illa billah Amma ba'du Yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau Yang kami hormati hadirin Hadirat para jamaah Dan para pendengar radio Di mana saja berada Puji syukur alhamdulillah, mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu kita semua bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Dan para pendengar radio di mana saja berada Seperti biasa di malam ahad ini di Masjid Al-Mustaqim Waruf Laret ini yaitu rutin diadakan kajian kitab Minhajul Abidin wah karya Imam Ghazali Beserta guru kita semua yaitu Buya Yahya Dan diisi dengan mukaddimah yaitu Tausiah bersama para satib Tentunya untuk memanfaatkan waktu langsung saja Sebelum pengajian kitab Minhajul Abidin dimulai Marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Hinwan kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna li nahtadiya lawla an Man yahdillahu fala mudilla lah wa yudlil fala hadiya lah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim wa barik wa karim Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah Pada malam ini pada malam Ahad ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kesempatan, begitu banyak rahmat, begitu banyak ampunan, begitu banyak nikmat. Subhanallah berikan kepada kita. Allah Taala haturkan semuanya hanya untuk hamba, khususnya kita yang hadir di Bajet yang muly. Jadi begitu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan. Tapi kita tidak pernah merasakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa inta'udu ni'amatullahi la tuhsuha. Kalau seandainya yang kau menghitung ni'amat Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dihitung Sehari aja. Dari kita bangun tidur sampai kita terlelap tidur, kita hitung. Oh tidak bisa dihitung Walau dengan alat secanggih apapun Tidak bakalan bisa di, dihitung Bayangkan Dari nafas aja Nafas Nafas Allah SWT Kasih kepada kita gratis Grah? Gratis Sekarang harga Satu liter nafas itu Kurang lebih 4.000 atau 6.000 rupiah Betul mas Kurang lebih Atau mungkin agak mahal sedikit 20.000 rupiah tidak tahu pasti juga ada kapasitas ya Per liter Kita katakan 10 ribu lah satu liter Kalau orang sesak nafas Sesak nafas Bapak tahu sesak nafas pak? Sesak nafas Bengik kata sini ya Kata orang sini bengik Betul kok? Itulah, bengik katanya Katanya Orang sesak nafas Itu butuh alat Alat apa? Buat membantu pernafasan Itu dua hari Satu tabung Satu tabung itu hanya cukup dua Dua hari Itu satu tabung harganya kisaran Empat sampai enam juta rupiah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Cabut nikmat nafas ini Allah tutup aja hidup kita He, Bisa nafas Kita harus Merogoh kocek Untuk dua hari enam juta rupiah, rupiah Hanya untuk nafas ini satu aja, nafas Belum mata. Belum mah ma, belum mata. Saya mau tanya ibu, mbak sekalian, bapak semua yang hadir di sini. Ibu mau enggak ditukar satu mata matanya? Satu mata diambil, dikasih 2 miliar. Mau enggak, Bu? Satu mata aja. Diambil, ditusuk pakai pisau. Ditusuk tapi dibayar 2 miliar, dapat 2 miliar langsung. Enggak pakai cek langsung kasih koper, mau Bu? Mau. 2 miliar langsung ini saya bawa koper 2 miliar asli. Asli 2 miliar bukan mainan, tapi matanya saya ambil satu. Mau enggak, Pak? Kira-kira mau? Ini satu mata. Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat. Belum dua mata. Kalau Allah cabut nikmat mata, kira-kira ibu bapak mau enggak hadir di majelis ini? Ngapain saya hadir, saya enggak bisa lihat Buya. Ya, itu mata Belum telinga Telinga Allah cabut saja Nikmat pendengaran telinga Bu jelasin Ustaz jelasin Habib jelasin Nanya sebelah Eh mas itu yang Bu Yahya jelasin apa Dijelasin sama sebelahnya Bu jelasin gini gini gini Mas maaf saya tanya Bu Yahya jelasin apa Bukan nanya menu makanan hari ini Allah cabut nikmat pendengar Pendengaran Tapi Allah kasih pendengaran gratis tak pernah ada Bapak, Ibu sekalian Ada malaikat datang Ke rumah ketok tok tok, tok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam siapa? Malaikat Ngapain lo datang ke rumah gua? Bu, oh, mau nagih Anu apa? Tagihan nafas 2 hari 6 juta rupiah Ada bu? Malaikat datang ngetok rumah ibu Ini tagihan kuping Tagihan kuping dari lahir sampai sekarang Harganya 1 miliar tagihan 26 kali. Ada malaikat pernah, Tak pernah gratis. Gratis. Gratis. Tapi mengapa kita tak pernah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang ngasih kita uang, bersyukur, diingat-ingat terus, ya. Diingat-ingat tuh. Ada bapak bupati ngasih uang 1 juta, diingat. Masya Allah bapak Bupati itu bagus. Ngasih uang 1 juta, diingat terus, malah dicoplos. Ini 1 juta seumur hidup sekah sekali, tapi kita jarang berterima kasih sama Allah jarang mengucapkan Alhamdulillah dari lisan maupun dari hati, padahal berapa banyak ni'mat yang Allah kasihkan dari sesuap nasi masuk ke perut kita terus pernah kita satu hari tidak pernah makan, tidak ada satu hari pernah bu tidak ada masuk nasi perut pernah puasa ya, beda itu halnya satu hari tidak pernah makan, tidak pernah minum tidak ada, Allah kasih وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا Dan tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu kasih rezeki kepada mereka. Bayangkan, ini rahmatnya Allah Subhanahu Yang kurang ajar sama Allah pun dikasih nikmat, apalagi yang taat, yang taat kepada Allah Subhanahu ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Ini nikmat Patut kita syukuri. Anikmat itu ada yang rohani, ada yang jasmani. Jasmaninya apa? Sehat dan afiat tadi. Ya, Ada mata, ada hidung, ada mulut. Hidung, Alhamdulillah hidung lubangnya ke bawah. Ya Pak ya? Betul Bu. Ada manusia hidungnya di atas, lubangnya di atas. Kalau lubangnya di atas, bisa dibayangkan kalau turun hujan gimana itu? Ya Pak ya? Kalau lubang hidung ini di atas saja, Allah putar itu diputar. Ini kan ke bawah, diputar ke atas. Kalau hujan gimana? Kalau turun hujan, ya, Belum lagi panas, debu, lain sebagainya. Berikasi norm? Normal. Alhamdulillah. Telinga kiri kanan, kok telinga dikening gimana? Apa enggak lucu itu? Ada manusia telinga di di sini. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu. Ini lihat jasmani. Sehat wal afiat. Ya, tidak ada sakit nafas, bengkak katanya, Atau katanya carbon bengkak katanya. Ya, apa namanya itu tidak sakit jantung. Nah, waktu bila tidak stroke. Semua nikmat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Mata lah. Ini, ini jasmani ada rohani. Rohaninya, oh kita sihat walafiat. Sihat ni, alhamdulillah sihat. Ada mata, ya, ada telinga, ada hidung, bisa jalan kaki. Kaki bisa berjalan. Ini. Jasmani rohani Tapi apa Allah gerakkan hati kita Untuk hadir di in majlis ini. ini Lihat di luar banyak saudara kita Teman kita, tetangga kita, keluarga kita Family kita, semuanya Yang kita kenal, mereka sehat walafiat Tapi Allah tidak memilih mereka Allah tidak gerakkan hati mereka Untuk hadir di majlis ta'alim Hadir di majlis ta'alim sudah pasti Dapat pahala yang besar Yiridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal malaikata latatabu ajidahata hali talibul ilmi ridan bima yasma'. Sesungguhnya para malaikat para malaikat itu akan menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak sebatas santri, ndak. Ndak untuk ustaz, ndak. Bapak, ibu, kakak Mas, adik-adik semuanya saudara-saudara Yang belajar sekarang ini penuntut ilmu juga Itu Malaikat menghamparkan sah, Sayapnya Untuk para penuntut ilmu il Bukan apa? Senang atas apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu Rela sayapnya dijadikan Permadani untuk penuntut il. ilmu Kalah presiden Presiden kalah sama kita Presiden Permadania hanya warna merah. Ini kita sayap malai hanya karena kita banyak dosa aja. Kita tidak bisa melihat. Kalau seandainya hijab kita ini diangkat, hijab kita diangkat, niscaya jatuh ini ada ayat Al-Qur'annya. Ah niscaya apa namanya? Allah kita akan bisa melihat malaikat itu Meletakkan sayap, sayapnya untuk kita. Tak perlu beli teropong. Gimana sih kata Ustaz malaikat meletakkan? Anu? Beli teropong. Lihatan. Tak mungkin ya. karena menutupinya dosa kita yang terlalu banyak, dosa kita yang terlalu bah, banyak dan amal ibadah kita yang sangat sedikit. Oh, tak ada apa-apanya bu, amal ibadah kita ini tak ada apa-apanya. Orang dulu tu dunianya jalan tapi akhiratnya jalan. Ya, solatnya seribu rakaat. Mau tidur tu sholat dulu seribu rakaat. Sholatnya tidak main-main. Rumahnya kebakaran. Tidak terasa rumahnya kebakaran. Imam Ali Zainal Abidin. Ketika sholat rumahnya kebakaran. Sholat. Tidak ada yang... Oh Imam Ali rumahmu kebakaran. Tidak peduli. Sholat. Tidak tahu. Bahkan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh kok rumahku kebakaran? Baru tahu. Baru tahu. Ada lagi sahabat Ibnu Zuber. Kakinya mau diamputasi. Mau amputasi ketika sholat. Ketika sholat dipotong sama dokter kakinya. Si dipo? Dipotong. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya. Sudah dipotong belum kaki saya? Ini sudah dipotong. Sudah dipotong? Tidak sadar dipotong ketika soh? Saking khusyuknya. Oh kita sholat digigit nyamuk saja. Gatalnya minta ampun. Gigit nyamuk aja sudah. Sudah gelisah. Imam baca surah panjang. Sudah panas. Kapan imamnya selesai? Ini? Beda jauh kita. Beda saja. Imam dulu, orang dulu khatam Quran, ada yang tiga hari sekali. Ada yang satu hari sekali. Al-Habib Abdurrahman Rahman itu, empat kali di siang, empat kali di malam. Orang dulu baca Al-Quran, dunianya jalan sama orang dulu. -orang. orang dulu juga begitu masih takut. Masih takut sama azab aw. aw kita yang solat belum khusyuk, sudah merasa masuk surga. Nah, ini ya, beda sekali. Saya kita banyak-banyak mengharap sama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengharap agar kita dijadikan orang yang saleh dan salehah. Takut takut apa? Takut kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang yang celah celaka di akhirat. Harus ada itu antara takut dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekadar prolog dari saya. Baik. Bapak, ibu, saudara sekalian dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu taala menjaga iman kita sampai akhir hayat kelak. Uh, dalam hidup kita ini hidup tentunya. Ibu hidup enggak bu? Hidup bu, hidup ya. Alhamdulillah hidup. Hidup berarti. Bapak hidup pak ya? Bapak hidup enggak pak? Hidup. Yang merasa, yang enggak merasa hidup tidak apa, apa. Kita hidup. Hidup itu ada hubungan tentunya baik itu vertikal ataupun horisontal. apa itu hubungan? Yang mana hubungan ini enggak pernah lepas daripada kehidupan kita. Pasti ada. Kehidupan apa itu? Pertama, kehidupan kita berhubungan bersama Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah bahasa Al-Qur'annya. Hablum minallah, hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oh ini banyak. Sudah dijelasin panjang lebar sama ustaz kita, Habib kita, ulama kita, Buya Yahya barusan juga jelasin. Rasa syukur itu hubungan sama Allah, Bu. Solat, puasa itu kita berhubung sama Allah. Ada hubungan sesama manusia. rasa sosial, solidaritas. Sama manusia juga ada hubungan. Bapak sama bapak. Ya, mas sama mas, mbak sama mbak ada hubungan. Ada rasa kekerabatan, hubungan Maka rasa hubungan Sesama manusia Itu ada hak Manusia juga ada hak Tidak boleh disakiti Manusia saudara kita tidak boleh disakiti Malah ada satu hadis Nabi Muhammad SAW Menjelaskan dengan agungnya Yang Rasul saja artinya Man qadah hajatan Fi ahi muslim Barang siapa yang mengabulkan Hajat saudaranya yang muslim Adallahu lahu 70 di dunia wal adnaha al maghfira. Barang siapa yang mengkabulkan hajat saudaranya yang muslim, maka Allah akan mengabulkan 70 hajat dia dunia maupun akhirat, paling rendah adalah maghfira, ampunan dari Allah Subhanahu wa Maka bapak kalau lihat teman kerjanya kelaparan, beli nasi, Pak. Ya, itu mengkabulkan hajat. Lihat temannya sumpok, muram, dihibur bisa disenangin itu termasuk menyenangkan mereka Mengkabulkan hajat mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man adzakala ala almu'mini sururan khalaqallahu min dalika surur sab'ina sab'ina alfi malakin yastaghfirun lahu ila yaumil qiyamah sekarang siapa yang menyenangkan hati seorang mukmin hati manusia saudaraku mbak sama mbak disenangin ini sama mi seminit, disenangin, Yang sumpok disenangin, miong bingung disa disenangin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan rasa senang itu tujuh ribu malaikat dan tujuh ribu malaikat itu akan senantiasa mengampuni dia sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat, bayangkan, gara-gara menyenangkan hati seorang muslim menyenangkan hati seorang manusia, juga mengkabulkan hajat juga. Makanya mbak. Ibu, bapak, besok kalau mau, meng mau mengkabulkan hajat temannya Dicatat dulu, 70 hajat Satu, misalnya, ingin diampuni dosa Dua Biar apa yang punya hutang, gimana hutangnya Tiga, yang belum punya anak Minta punya anak yang soleh Empat, rezeki yang lancar Lima, oh, terus sampai 70 Sudah 70, simpan kertas, taruh kocek Cari temannya, cari saudaranya Yang merasa butuh Contoh misalnya, pengemis sepuluh Yang butuh Kabulkan hajatnya yang kelaparan beliin nasi. Ha, nasi, Ya Allah senit nasi ini. Nabi mu telah berkata, siapa yang mengkabulkan hajat seorang Muslim akan dikabulkan 70 ha, hajat saya ini aja yang ada di kertas. Sudah itu aja. 70 hajat, paling rendahnya maaf diampuni dosa kita. Indahnya hidup dalam kebersama dalam hidup ber. Maka tidak boleh seseorang menyakiti seorang Muslim tidak boleh. Tidak boh? Tidak boleh. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga. In ahabbal a'mal ila Allah ba'da al surur 'ala mukmin Sesungguhnya ibadah yang paling Allah senang, yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka setelah ibadah-ibadah yang fardu, ibadah fardu itu solat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu itu yang fardu yang wajib. Ya, yang suami kasih nafkah ke istri itu wajib. Ha. yang setelah wajib itu apa yang paling disenangi Allah? Yaitu menyenangkan hati seorang mus, muslim. Muslimah, mukmin dan mu'minah. Disenangkan hatinya. Disenang? Dihibur. Dihibur. Termasuk menghibur apa? Mengkabulkan hajat dia. Ya. Nggak boleh diganggu. Nggak boleh diejek. Nggak boleh diribah. Nggak boleh diolok-olok. Ini baru tetangganya dapat dikmat sedikit. Hasut. Panas hatinya. Oh Allah. Bagaimana mau tenang? Teman tetangganya dapat motor. Kurang hajar. Saya dapat motor. Saya belum dapat apa. Belum dapat apa-apa. Belum tahu dia siapa gue. Ya, orang Cirebon ngomong gue lo. <gifat> Betul lah <tak? tuh> ya. Bayangkan itu. Ha, orang yang menyenangkan hati Bu, mu, hati mukmin, hati seorang muslim. Malah Pak, di surga itu ada surga, ada surga. Ya. Ada surga nama pintu surga itu Darul Farah. Darul Farah. Untuk siapa itu pintu surga ini? Untuk orang yang selalu menyenangkan hati anak kecil. Bayangkan. Menyenangkan hati anak ke? Kecil. Masuk surga lewat darul. Farah. Surga. Eksekutif. Ini. Ya, Yang lain ngantri masuk surga kita tidak lewat sini. Ya Pak ya? Enak. Eksekutif. VIP, Enak ini. Malah ada hadis. Menjelaskan. Saya tidak apa-apa hadisnya kepanjangan. Maka saya bawa ini. Nah, ini sebutkan langsung saya. Tak cepat-cepat. Aja. Ya Rasulullah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ini asal itu. Aku bermuat maksiat. Aku berbuat dosa. Patahir ni. Maka sucikanlah. Maka sucikanlah. Buya sudah datang, nanti insya Allah ceritanya Sambung minggu depan aja. Ya, saja nah, Insya Allah nanti Buya akan menjelaskan Lebih eksplisif, lebih konferensif Lebih jelas, lebih gamblang lagi Nanti insya Allah Bu, kalau saya panjang umur Saya lanjutkan ceritanya Ya Bu, ya? Ya Bu Ya Bu Tidak oh. apa-apa Bu, penasaran Biar kita selalu hadir di majlis taklim Nanti kalau saya ceritain, tidak ada penasaran ntar besok udahlah hmm. ya pak ya ya mas ya shalallahu kita punya guru inti daripada yang saya sampaikan marilah kita bersama-sama pertama yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahuwataala bersyukur tidak dari mulut pekerjaan juga kita tunjukkan kalau kita bersyukur para Allah subhanahuwataala melalui perbuah perbuatan nah, itu terus yang terakhir rasa solidaritas kita rasa sosialisme kita rasa persaudaraan kita sama muslim harus dijaga Ndak boleh kita ganggu saudara kita sesama muslim, muslim ndak boleh malah syariat agama menganjurkan kita selalu membantu saudara muslim, kalau bisa kita kabulkan hajat mereka, selalu kita senangkan hati mereka, Mereka bikin senang jangan diganggu Bu, jangan digang, diganggu karena itulah ajaran yang benar, ajaran yang dituntut adalah Nabi Muhammad sallallahu indahnya hidup dalam kebersama dalam kebersamaan mungkin sampai situ yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila ada salahnya itu datang dari saya sendiri Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata Ada kata yang agak menyinggung lah Atau apa maklum Saya manusia Ya manusia bukan hewan Saya juga orang baru di sini, Ngomongnya agak agak susah Agak su, susah Dan Orang kampung saya pak Orang kampung Bukan orang cirponnya Orang Pontianak saya Nyemberang pulau Berenang kesini Berenang tiga hari dua malam. Nah, masya Allah hebat. Renang jadi agak susah ngomong Cirebon susah. So, jadi mohon maaf kalau ada kekilan kata kalau enggak pas tadi waktunya, mohon maaf karena kita lebih membentikan guru kita yang mulia. Masya Allah akan dijelaskan oleh guru kita bersama Buya Yahya yang lebih eksplisit, lebih enak lagi, lebih meluas. Akan jadi ini walaupun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang khasir kamu ucapkan kepada Al-Habib Ali Al-Hinduan Atas tausiahnya mudah-mudahan bermanfaat Selanjutnya, marilah kita simak yaitu penjelasan Hajian kitab Minhajul Hajur Abidin Bersama guru kita semua, Buya Yahya Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوفى نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Subhanaka la nusithna an عليك انتك ما اثنيت على نفسك فلك الحمد و لك الشكر Allahumma asalli wa sallim ala habibina wa shafina ummala nasidina Muhammad wa ala alaihi wa ashabihi wa tabi'in lahum baihsan ila yumid Allahumma ya rabna inna nauzu bika min almin la yanfa. اللهم يا ربنا انا نعوذ بك من علم لا ينفع انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبيك سيدنا محمد dan تحت لواءه ارزقنا يا ربنا التوبه قبل الموت والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami para hadirin dan hadirat para pemirsa para pendengar di mana anda berada alhamdulillah kemudahan demi kemudahan senantiasa Allah berikan kepada kita semoga ini adalah Tanda kemudahan kita untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Kullun mayassarun lima ahliqalah Setiap masing-masing dari kita ini akan dimudahkan oleh Allah Menuju jalannya nanti Kalau ia ahli surga akan dimudahkan menuju surga Akan dimudahkan jalan menuju surga kalau orang itu ahli niraka itu dimudahkan menempuh jalan menuju neraka. Ciri ahli surga adalah orang yang di saat melakukan salat digampangkan oleh Allah, mau sedekah digampangkan oleh Allah, mau ngaji digampangkan oleh Allah, itu adalah tanda orang yang dimudahkan dimudahkan menuju surga Allah yang semoga itu adalah ahli surga begitu sebaliknya ada orang yang lima dimudahkan menuju neraka maksiat mah gampang dikit-dikit maksiat mudah maksiat mau ibadah mah susah susah, susah maka itu tanda bahasanya orang itu adalah ahli neraka maka bersyukurlah kepada Allah jika pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini semoga ini benar-benar mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik kita langsung saja Kemudian Imam Ghazali Allah Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali Tentang tulul amal Tulul amal artinya panjang angan-angan Suruh tobat nanti dulu Suruh maksiat kata suruh, suruh melakukan ketaatan Katanya masih ada waktu Nah ini orang suka nunda-nunda Kembali kepada Allah Seolah-olah dia yang ngatur umurnya Seolah-olah dia yang ngatur usianya Padahal kematian bisa saja datang Pada seseorang di saat ia Dalam keadaan segar bugar Mungkin dia dalam keadaan masih muda Alangkah banyaknya orang berbincang Dan tertawa Ternyata kain kafannya sudah dikunting di toko Kita tidak tahu Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang Tapi pun demikian Jangan panjang, angan-angan Seolah-olah kematian datang esok hari Apa yang kita persiapkan Seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah hanya hari ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berangkat ke Jakarta lama, di sana tidak ada makanan. Jangan ke Jakarta, ke Jakarta banyak makan. Anggap saja kita akan melakukan perjalanan, naik kapal di atas laut selama seminggu. Atau satu bulan, kira-kira di saat kita hendak menaiki kapal, persiapannya seperti apa? Satu bulan saja mungkin ya kita akan bersiap macam-macam kompornya, segala macam, waduh, lengkap. Dan gak, jangan perpanjangan angan, lah lakul jatahnya, jatah kita itu cuma sebulan di situ, kita tahu waktunya sebulan, Oke, kita itu sebulan di perjalanan, cuma sebulan. Kemudian, waktunya itu tinggal sehari, to. jangan beli beras besok aja kalau sudah mau berangkat. Nggak mungkin pesisik kamu sudah beli beras, Terus kompornya, ya beli sekarang. Nanti aja kalau mau berangkat. Gak ada begitu. Giliran mau berangkat, betul. Coba kalau orang gak pakai persiapan, tiba-tiba mau berangkat, tidak punya kompor, tidak punya beras. Ini mau naik kapal cuma satu bulan saja. Bagaimana kita menuju akhirat yang tidak berbatas? Bukan satu bulan, tapi sepanjang masa. Sementara persiapan kita bukan sehari yang dijanjikan tadi. Belum tentu sehari bagi kita. Ya kalau benar-benar sehari adalah umur untuk kita. Kalau kurang dari sehari... Ayo. Maka inilah, jangan sampai kita panjang angan-angan Agar kita tidak panjang angan Tadi diingatkan oleh Imam Ghazali Rahimullah Ta'ala Untuk menyadari bahawa saatnya nafas kita ini Sudah ada catah, kalau sudah nafas terakhir Kita hembuskan, tidak ada lagi nafas Yang bisa kita hembuskan Dan masih banyak kemarin peringatan-peringatan Dari Imam Ghazali Rahimullah Ta'ala masa itu hanya tiga, masa yang lalu sekarang dan akan datang masa lalu tinggal cerita, gak bisa berbuat apa-apa ya kalau sudah masanya, masa yang berlalu apa yang bisa kita perbuat? hanya sekedar cerita oh masa laluku kemudian masa yang akan datang belum tentu kita menemuinya berarti bagi kita yang berarti hanya masa saat ini, yuk kita berbuat di hari ini untuk akhirat kita kalau orang bisa memangkas panjang angan-angan Sehingga tidak berangan-angan panjang Makna panjang anangan adalah seolah-olah hidupnya panjang benar Sehingga Seolah-olah kesempatan tobat pasti ada Setelah panjang umur Nah kalau orang berangan-angan Tidak segera tobat kayak begitu. Kalau orang angan-angannya panjang susah tobat Tapi kalau orang punya keyakinan bahasanya Kematian itu bisa datang Sewaktu-waktu Dan bisa datang isu hari Maka dia meyakini bahasanya Kematian itu tidak ada yang tahu bisa datang Isu hari kita akan siap-siap Subhanallah, ternyata masalah keyakinan ini perlu dibangun. Perlu dibangun. Kalau kita berandai-andai, tapi faham orang itu. Berandai-andai. Sehari, ada informasi bu. Besok ini akan ada mobil lewat sini. Mobil. Jadi setiap ibu-ibu, bapak-bapak kalau berhenti di pinggir jalan, itu dikasih duit 500 ribu per orang. Jamnya jam berapa sih? Antara pagi sampai sore. Sabtu sampai pagi sampai sore. Ayo. Kira-kira gimana? Ngantri nunggu enggak mau sih. Ketempatannya saat itu. Pagi sampai sore lah sebenarnya begitu. Kita tahu bahasanya waktunya terbatas ini. Ini kalau sampai saya kelewat sebentar hilang. Kenapa ini kalau urusan dunia kita bisa cerdas seperti itu? Akan tapi lihat, Ajal itu datangnya kapan sih? Enggak tahu. Bisa saja nanti, besok lusa. Nah kalau kita tidak segera kembali kepada Allah, jangan-jangan ajal kita sudah dekat. Nah kalau orang sudah hidup rasa ini, senantiasa dia takut kalau berpanjang angan-angan, sehingga ia akan muncul di dalam dirinya, orang tersebut akan muncul dalam dirinya, sifat mulia yaitu bergegas untuk tobat, bergegas melakukan kebaikan. Maka dengan begitu maka fa hina idzan taranafsaka engkau akan melihat dirimu qala al-muslim ibrahimallahu taala kalau engkau sudah bisa memangkas angan-anganmu jangan panjang angan-angan taranafsaka engkau akan melihat dirimu tubadiru ila taati mudah atau bersegera melakukan ketaatan karena kesempatanku hanya saat ini. Wa tu'ajjilu taubataka akan segera untuk tobat, wa tasqutu 'anka maksiyatuka akan jatuh kemaksiatan, akan mudah meninggalkan kemaksiatan, wa tashhadu dan engkau akan zuhud, tidak mencintai di dunia-dunia wa talabiha dan tidak gila di dalam mencarinya. Fa yakhifu hisabuka, maka setelah itu yakhif akan ringanlah hisabuka hisabmu. Jadi hisab itu bikin repot. Jadi kalau kita banyak urusan itu banyak ditanya Yang gak punya anak gak bakal ditanya di akhirat Gimana anakmu gak ada Yang punya satu perusahaan ya ditanya satu perusahaan Kalau perusahaannya 10 Yang punya pembantu 2 ditanya 2 pembantu Kalau pembantunya 20 Yang gak punya pembantu gak akan ditanya Gimana urusanmu dengan pembantumu gak ada jadi ternyata semakin banyak diberikan oleh Allah kepada kita itu semakin repot urusannya dengan Allah. Dunia halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halalnya itu hitungan, dihitung-hitung, ditanya nanti. Haramnya neraka, halalimnya ditanya. Kalau ingin jalan cepat jangan terlalu banyak membawa sesuatu yang bakal kamu diintrogasi, ditanya. Ada pos di sana. Wah itu yang jaga pos tu rewel. Banyak macam-macam kalau bawa tas nanti wah bikin repot tasmu gimana gelammu calungmu. Et. Awas. Sementara harapanmu luar biasa di sana itu. Di situ tu ada intan permata berlian segala macam di sana. Di sana tu ada intan permata berlian segala macam itu. Cuma lewat pos ini. Cuman ini pak pos yang di pos ini pak polisi yang di pos ini paling ruwet kalau ada orang bawa kerentil kerentil itu akan ditolak. Bawa segala macam ni, akan ditanya. Kalau benar, tak apa. apa Milik siapa itu tasnya? Milik siapa ininya? Milik siapa jamu? Milik siapa gelangmu? Milik siapa ini Kira-kira kalau orang sadar ini semua, bakal ditanya. Mau lewati pos ini, sementara di balik sana tu ada keistimewaan. Kira-kira. Masihkah dia membawa dua tas, empat tas? sehingga akan merepotkan di dalam hisab di dalam pertanyaan atau mending saya baju ala kadarnya cepat ditanya masuk saya dapat apa emas berlian dan emas akhirat itu lebih daripada berlian dan emas dan intan itu semuanya makanya menjadikan kita lambat sampai kepada surga Allah nanti yaitu hisab banyak ditanya yang lain sudah lolos si fakir masuk surga duluan ya enggak banyak ditanya ini yang kaya ini banyak ditanya Punya harta berapa beliar? Dapatmu dari mana? Kau gunakan apa? Ini hartanya. Karyawanmu ada 16. Terus apa lagi? Nah, karyawannya 16. Kurang 600. Tambah lagi? Satu-satu ditanya kau apa ini? Wah. Kalau ini satu-satu. lain direpot. Dunia. Makanya kalau kita tidak benar mengurusi dunia, itu merepotkan. Cari dunia tidak apa-apa. Tapi yang benar. Sadar bahasanya itu semua akan ada hisapnya. Ya khifu hisa buka, kalau, kalau orang sudah berhati-hati tidak tamat, tulul amal yang enggak ada, maka akan ya khifu hisa buka akan ringan perhitunganmu nanti. Wata biatukah dan juga dosamu akan ringan. Waya kau kalbuka fitadakuril akhirati, maka secara otomatis ya akan jatuhlah hatimu di dalam mengingat akhirat. Artinya akan senantiasa hatimu ingat akhirat. Itu kemuliaan wahali dan keadaan dahsyatnya akhirat. Ahwal dahsyatnya akhirat. Allah, akhirat dahsyat. Enggak ada lagi tempat untuk mampir minta kalau kehaus. Kalau kita, kalau ada seseorang kehausan di padang mahsyar, maka katailah ia tidak akan bisa mampir minum, Bu, Pak. Minta air minum di sumur, enggak ada. Yang bisa menjadikan lega tegoran kita adalah amal kita sendiri wa bahwa ila min nafasin ila nafasin katawilah bahwa perjalanan ke akhirat itu adalah nafas demi nafas nafas demi nafas artinya semakin nafas kita hembuskan semakin dekat kepada akhirat semakin nafas kita hembuskan semakin dekat kepada akhirat tasiru ilaiha akan berjalan kita kepada tasiru kau akan berjalan ilaiha kepada akhirat jadi engkau berjalan ke akhirat itu setiap hari itu semakin mendekat. Kau akan melihatnya satu demi satu. Maksudnya hari demi hari engkau itu akan semakin dekat untuk melihat akhirat. Mau tidak mau. Mata Zulu, angkal bekas, setelah engkau bisa merendung berpikir seperti ini akhirat ini. Masya meng, Allah mengerikan keadaannya. Kalau sudah orang dicabut nyawanya oleh Allah tidak bisa lagi mengundur minta waktu lagi. Maka dengan menghadirkan rasa semacam ini fata fata zuluh, maka akan hilang. Angka darimu al-qaswatu keras hati. Hatimu tidak akan jadi keras lagi. Dengar ceramah mudah ternyuh, baca Al-Quran bisa bergetar hatinya. Wadabtula karriqhatu dan akan tampak padamu kelembutan hati. Wasafatu kebersihan hati wa tashtairu 'inda dan engkau akan merasakan saat itu al khaufara satakut minallahi kepada Allah taala wal khashya dan rasa takut juga kepada Allah subhanahu wa taala takut dan takutnya fa laka amru ibadatika maka akan menjadi lampeng menjadi benar lakabaqimu amru ibadatika urusan ibadahmu wa ya dan akan menjadi kuat harapan Fi antas pa'idda Untuk engkau mempersiapkan Fi akibatika Urusan akhiratmu Akibah itu akhirat akibah itu nanti Akibatnya di akhirat Watadfarwa dan aku akan beruntung Bilmuradi dengan keinginan Keinginanmu Keinginan enak Maksudnya kebaikan Fi akibatika di akhiratmu nanti Wa kullu dalika ba'da Qadilahi ta'ala Itu semua setelah Allah memberikan karunia Bisababin bahdhihi alkhosrati karena hal-hal yang telah disebutkan tadi allatihiya qisarul amali yaitu pendek amal. Artinya apa? Harapanmu untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah juga persiapanmu untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat itu akan semakin jelas, akan semakin mudah digapai kalau orang sudah mencabut di dalam dirinya panjang angan-angan jadi dengan memangkas panjang angan-angan itu akan menjadikan orang semakin dekat kepada akhirat. Maka ayo sekarang ini semenanti biasa setiap hari kita berpikir tentang umur kita, tentang usia kita, tentang masa kita yang semuanya akan berlalu dan berakhir. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk tobat, menunda-nunda kita untuk melakukan kebaikan. Belum tentu hari esok adalah untuk kita. Walaqad hukiya anna Zurarah bin Abi Abi Aibin bin Abi Aufa Zurarah bin Auf rahimallahu ta ta'ala ketika di dalam tidur setelah ada yang memimpikannya Di dalam tidur setelah beliau meninggal ditanya ayul A a'mali ablagh fi ma Zurarah ditanya Amal apa yang ablaq fima indakum? Amal apa yang paling dahsyat kau temui ablaq tu paling dahsyat. Fima indakum apa dari yang kau miliki? Maksudnya gini, amal apa yang paling dahsyat memuaskan, menyenangkan bagimu? Yang paling hebat? Karena Zurarah punya amal banyak, Sedekah sedekahnya banyak, ini banyak. Wah amal ibadahnya banyak sekali. Cuma ditanya oleh orang di dalam mimpi ni, amal apa yang paling mengagumkanmu? Amal apa yang paling dahsyat bagimu? Beliau berkata, puas dengan pemberian Allah. Wa qisarul amali pendek angan-angan. Fongdur li nafsika lah itu. Kata beliau. Fongdur maka lihatlah ni nafsika untuk dirimu sendiri lihat. Ayol akh wahai saudaraku. Wabdulil majhuda dan berusahalah sekeras mungkin. Wabdulil majhud majhud berusaha sekeras mungkin. Fihadal asli di dalam asal ini, pokok ini memangkas panjang angan-angan. Al-Kabir ini adalah pokok yang paling besar. Jadi segala kemaksiatan munculnya dari panjang angan-angan. Suruh maksiruh melakukan ketaatan katanya nanti, masih muda. Suruh tobat katanya apa, nanti saja. Seolah-olah umur dia yang atur. Fainahu al-ahammu maka ketawilah. Orang untuk memangkas panjang angan-angan ini adalah termasuk al-ahammu sesuatu yang paling penting. Wal-adamul yang paling agung Fi solahil kalbi untuk membenahi hati dan nafsi dan jiwa Wallahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala adalah Waliu taufiki yang menguasai taufik kita, maksudnya memberi Dan mencabut taufiknya seorang hamba Fikfatlihi, memberikan Fikfatlihi dengan kemurahan Allah Warahmati dan rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala, inilah asal yang, yang paling besar, yang harus Kita fahami bahawa, jangan sampai Kita menjadi orang yang panjang, angan-angan Semua kita ini panjang, angan-angan Mungkin semoga Allah mengampuni kita semua. Kenapa tidak bangun malam? Karena seolah-olah dia masih bisa bangun malam di esok hari. Masih ada waktu. Kalau seandainya orang sudah tidak. Kalau ada orang tahu bahwasannya. Sesok tidak ada untuk kita. Insya Allah malam ini enggak ada yang tidur. Ibadah terus. Karena apa? Dia kan waktunya mepet. Sudah enggak ada lagi. Untuk berbekal hanya hari ini. Cuman permasalahannya adalah angan-angan. Angan-angannya panjang. Ah, insyaAllah nanti. Sampai bukan angan-angannya. Saya tobat tahun depan. Tahun bukan. Jauh benar mau tobat tahun depan. Iya ya, kalau tahun depan untuk kita. Baik, mari kita semua koreksi. Koreksi semua dari kita. Jangan membiasakan panjang angan-angan. Ayo segera bertobat. Segera melakukan ketaatan. Jangan ditunda lagi. Menunda kebaikan itu adalah sebuah Bahkan dikatakan menunda kebaikan, kebaikan itu adalah penyakit hati Maksiatul Qolab Menunda kebaikan itu penyakit hati Artinya hatinya yang rusak Menunda kebaikan bukan tidak melakukan kebaikan Menunda aku akan berbuat baik esok saja Itu hatinya yang rusak anda turul amal itu Baik ini saja mari kita lanjutkan dengan tanya jawab Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan insyaAllah pertemuan yang akan datang adalah asal yang selanjutnya. Al-Hassadu Dengki. Dan itu ceritanya panjang sekali. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang bertanya setelah langsung kami persilahkan. Yaitu dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu. dengan. kasih. Satu orang satu pertanyaan. Baik, monggo yang ingin bertanya secara langsung. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya ingin bertanya. Ini pertanyaan dari teman saya. Dia mempunyai ibu, tapi dia, ibu itu susah untuk diajak menghadir majlis gitu punya. Jadi apakah itu termasuk maksiat hati? Nah itu di ibu, ibu itu banyak alasan. Malah kalau diajak itu, ya susah. Lah, sih, malah kadang juga mencaci si kiai tersebut gitu. Nah terus bagaimana anak itu Agar uh, Ibunya ikut majlis Dibiarin ya Kasian ya. Gak dibiarin ya Bertengkar nantinya gitu. Terima kasih bu yang bertujuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Satu penanya kembali kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai Korban dan APK gue. Ini sebentar lagi kan Mau korban gue. Nah di daerah saya Di desa saya itu Korbannya dijadikan satu Satu desa itu dikumpulkan jadi satu di masjid Sampai ada seratus kambing Lalu ada yang memberikan aketah juga sekitar ada 20 kambing, misalnya. Nah itu apakah Berikan apa? Ya, aketah. Ya, aketah. Jadi ada yang memberikan aketah katanya di sebenarnya di masjid. Lalu apakah boleh dagingnya dicampur dengan daging yang korban itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya apabila uh, Ada teman yang Apa uh, Karena akan kurban dia buru-buru Daftar jadi panitia Bu ya ngarepinnya Ngarepin dapat daging sekalian bisa milih gitu Bu ya nah itu bagaimana Bu ya Sikat kita gitu Mohon penjelasannya terima kasih oh, Bu ya Apakah saya kebagian juga ya. Tentu Kawan pejalan saya mana? Yang terakhir, yang terakhir apa? Kalau ada Membuat apa? Yang bikin baju, tapi itu modelnya nggak tertutup tuh. Apa saya kebagian dosanya juga? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus ada di hati seorang anak itu adalah Kerinduan yang tidak ada henti dan putus Untuk membawa orang tuanya kepada kebaikan Artinya tidak henti dan putus itu Tidak boleh merasa uh, Tidak boleh hanya berhenti dengan satu cara dan satu model Artinya harus bermacam-macam cara kalau seandainya mengajak ibu undanya ke majlis tidak mau Maka mungkin dengan cara yang lain Kita sebagai seorang anak mungkin menukil ilmu dari majlis Kita sampaikan kepada ibu kita semampu kita Jadi yang penting ibu kita itu harus tahu agama Barangkali yang dimaksud adalah seorang ibu yang awam Yang tidak kenal agama pun demikian diajak kepada kebaikan masih susah Atau dengan cara yang lain mungkin Karena tidak semua menuntut mencari kemuliaan Tidak harus datang ke majelis seperti ini Mungkin harus bisa saja Majelis kita datangkan di rumah kita Atau dengan buku-buku yang kita baca Atau diajari oleh siapapun Kita datangkan guru ke rumah kita Yang ditanyakan tadi Apakah termasuk tulul amal dari seorang ibu? Ya ya benar itu tulul amal Dia tidak maksudnya Kalau dia bisa mati esok hari Cuma tulul amalnya ibu itu Tidak boleh kita jadikan alasan Kita itu untuk mandek jadi sebagai seorang anak Harus terus menerus berusaha Terus menerus berusaha untuk Membawa beliau dalam kebaikan Apakah ngaji atau yang lainnya Jangan hanya ngaji saja loh ya Jangan dianggap kebaikan caranya ngaji Tidak Tidak harus dengan ngaji Mungkin dengan membaca Atau mendengar Ceramah-ceramah melalui radio atau sebagainya Anda pilihkan atau anda yang bergaul dengan baik ini, langsung lelsa. hal asal minasanin makal. Anda berbuat baik dulu kepada orang tua. Dengan orang tua, mashallah itu keindahan, sunnah. Itu akan termasuk dakwah. Intinya jangan sampai putus. Mengajaknya dengan cara kebaikan seperti itu. Jangan langsung ibu ngaji indah. Kalau ngaji ibu masuk neraka, lo sudah tua, maksud aku. Nah, ini kurang ajar dengan orang tua. Dengan kalimat yang indah seolah-olah minta doa bukan seolah-olah minta doa kepada orang tua ibu doain saya saya akan berangkat ke masjid semoga ibu ridho maafin afin bu biar saya bisa belajar bener belajar sholat ibunya mikir saya sendiri enggak sholat tapi lihat anaknya ngomong begitu dia bisa tersentuh tapi kalau anaknya sebenarnya so mau bu mau ke masjid enggak kan? ngaji bu masyaallah ibu berapa tahun ibu dulu salat terus neraka ini kan kurang ajar itu jadi jadi anak-anak yang baik. Jadi risadul hal, ungkapan perilaku yang baik itu lebih fasih daripada omongan. Perilaku yang baik. Kemudian masalah korban dicampur dengan yang namanya Akekah. Pada aslinya, aslinya Akekah itu hendaknya kita menyembelih kambing kemudian dimasak lalu dibagi-bagi kepada tetangga dalam keadaan sudah dimasak. Aslinya seperti itu. Sehingga dihimbau masaknya yang lezat biar anak-anak kita baik. Di antaranya Cuma kalau seandainya zaman ini mungkin ada seorang penuh sibukan Sehingga tidak mungkin dia melakukan Memasak sendiri di rumahnya Maka lebih baik saya titipkan di mana Ke pondok dan sebagainya Oh boleh, tidak ada masalah Atau termasuk dibarengkan dengan korban Itu tidak ada masalah Misalnya saya punya akekah buat anak-anak saya Anak saya lahir sekarang ini misalnya Baru saya akekai di bulan haji Sekalian saya titipkan ke korban Tidak ada masalah kalau dicampur pun boh boleh karena semuanya bisa dibagikan dengan orang yang sama Yang bisa nerima akekah ternyata juga yang bisa nerima korban Tidak beda tidak beda dalam hal ini Sebab korban dan akekah tidak seperti zakat Kalau zakat kan asnaf tananiyah Kalau korban tidak Memang diutamakan di dalam urusan korban itu al orang yang fakir Jangan sampai yang kaya akan Tapi bukan berarti yang kaya tidak boleh makan Yang menyembelih pun boleh makan kok Yang korban pun boleh mah Makan, berarti orang kola pun boleh ma makan Seperti hanya akikah pun demikian Jadi boleh dicampur, tidak ada masalah Bukan sesuatu yang terlarang Kemudian, yang ketiga adalah Ada jadi panitia akikah Hanya ingin dapat kambing, itu namanya kurang ajar Bahkan ada sekarang itu jadi tukang sembelahnya Tiba-tiba langsung sampilnya Sapi dipikirin Ini buat saya, ini ada model itu tradisi itu, dan kita melihat Bahkan santri itu Santri ternyata belajar nyembelah hanya biar dapat sambil tahunan itu. sambil tahu. Atau paha sapi. Jadi rupanya setelah nyembelah kembali, nyembelah itu sampai ada pengaduan beberapa orang. Itu kok tradisi itu mengakar itu. Itu kurang ajar itu orang. Jadi kalau sudah nyembelah nanti kapi pinggir ini buat saya. Enak-senaknya sendiri. Tidak ada begitu. Jadi ada aturannya, yang tidak boleh ya. Jangan sampai kita ngambil itu bukan hakmu. Kita sudah dibagi oleh panitia nanti dengan adil yang beneran itu baru baru kita berterimanya. Maka itu adalah model-model seperti itu macam-macam itu banyak. Jadi jadi panitia biar dapat bagian banyak. Jadi kalau bagi seenaknya, tidak bisa. Orang semacam itu tidak amanat. Tidak amanat. Orang lain dapat 5 on dia dapat 2 kilo. Kenapa? Saya panitia. Ada seperti itu. Dijadwalkan kan, maka haram hukumnya mengambil sesuatu yang lebih memanfaatkan amanat yang dibebankan kepadanya. Itu tidak boleh. Jangan sampai ada seperti itu. Khususnya tukang sembelahnya itu Tukang sembelah Ada suatu ketika ada orang yang sembelah kambing Eh, sapi Sudah begitu biasa langsung paha Kalau paha ayam mah satu Paha sapi Allah Ada atau tidak? Coba cucul. Ada, ini kita pernah dengar dicerbon lagi kisahnya itu Tapi ada orang ngadu itu dicerbon Ya, seperti itu, Sudahlah, Jangan boleh ibu, suami ibu jadi tukang sembelah Ngambil gitu, rugi itu Ya, Cari yang halal, yang bersih Kemudian masalah memberi baju kepada seseorang Ternyata baju itu tidak menutup aurat, Lalu baju itu dipakai Maka anda dapat bagian dosa Pernah suatu ketika ada sebuah toserba Itu mengadakan santunan sosial Ada uang, ada baju Jadi semua karyawan itu dihimbau Untuk bisa menghadiahkan satu, dua atau dua dari baju-bajunya nanti akan dibungkus, dirapikan, dibagi-bagi ke desa-desa pegunungan dan kampung-kampung terpencil. Subhanallah, alhamdulillah itu kok kami waktu datang begitu untuk doai mau dikirim. Itu saya terasa, ingat. Ini bajunya kayak apa kira-kira? Setelah baju itu dibongkar, subhanallah, 20% tok yang layak dikirim, selebihnya layak dibakar. Orang kotanya tobat, tapi orang-orang desanya rusak, ini kan enggak benar. Dan namanya orang desa dapat hadiah dari kota kan disayang-sayang, baju yang seronok setengah badan itu. Rok mini atau apa itu, disayang-sayang. Enggak mungkin dia di ketika saat karena bajunya bagus, cantik, cuman buka sini ke buat situ. Ya enggak dipakai di sisi pentok. Akhirnya mula-mula dipakai di kamarnya sendiri, lihat, tengat-tengok di pencermin Setelah dari kamar bosan berani keluar kamar, di depan rumah, di ruang tamu, ini ini. Eh besok nyiram bunga. Besoknya pergi ke pasar, loh, itu yang di toko, yang di kota yang ngasih hadiah, yang katanya umroh setiap bulan itu masuk neraka dulu. Jadi kalau ibu ngasih hadiah sama orang, harus dipikirkan manfaat untuk akhirat atau tidak. Termasuk kasih HP. Ngasih hadiah untuk apa itu? Kalau digunakan untuk maksiat, ya ketahui lah. Sepanjang dia maksiat, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi dah dipikirkan. Akhirnya waktu itu kami suruh batalin semuanya. Jadi yang layak dikirim hanya 20% saja. Karena baju-baju panjang yang pantas. Atau baju-baju hem yang bisa dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau sudah roknya bawahan pendek itu enggak, tidak diperkenankan. Terus buat apa ini? Wah bagus buat isi bantal itu. Potong, dicacah buat isi bantal itu awet, tidak kempes-kempes. Garokah. <tuh> Daripada diberi kedua orang nanti dipakai ini. Jadi kalau memberi orang itu harus hati-hati. Sama kalau kita menjual sesuatu pun harus tahu dong. Kalau kita menjual sesuatu yang bakal dipakai maksiat ya haram hukumnya. Kecuali menjual pisau. Kalau pisau memang buat dimbeli ayam bisa. Tapi kalau yang membeli pisau itu adalah seorang yang mau membunuh jadi haram. Sekarang ada seorang perempuan, bajunya seronok setengah badan, kemudian beli belanja kepada anda, atau pesen kepada anda sebagai tukang jahit, pesennya baju setengah badan, kira-kira bakal dipakai atau tidak? Pasti bakal dipakai, karena orangnya begitu. Maka haram itu semuanya. Jangan khawatirlah, kalau sudah katanya haram. Kenapa haram? Karena engkau telah menolong kemaksiatan. Gara-gara bajumu, maka dia akan membuka aurat Gara-gara baju yang anda buat, maka ia akan membuka aurat Waduh kok repot banget? Enggak ya, tidak repot. Karena menutup aurat itu penting. Jangan dianggap repot. Indah lebih cantik. Jangan kita masuk di dalam tolong menolong dalam kemaksiatan dan itu tidak membawa kemuliaan, tidak membawa kebahagiaan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memberi hadiah anda pikir-pikir. Hadiah Ramadan, hadiah Lebaran, pikir hadiah yang bermanfaat, yang bisa digunakan untuk salat, yang bisa bisa digunakan untuk ibadah itu yang harus anda pikirkan jangan ngasih hadiah itu hanya asal ngetren saja asal gaya pikir bagaimana menyikapi istri yang tulul amal enggan apa itu iya eh, tadi sama jahit tukang buat ya buat baju sudah buat baju yang bajunya serono itu haram hukumnya nah, kecuali ada seorang Ibu-ibu, tolong bu, tukang jahit buatin saya baju khusus. Ini orang solehah. Suami saya tak tahu kok pengen saya pakai baju pendek di kamar saya. Buatin baju pendek, kan? Dia untuk suah, suaminya sudah terbukti orang solehah. Bukan seperti orang yang eh, mohon maaf banyak yang kebuka di sana-sini Itu kan? Kalau orang solehah pakai baju seperti itu, ya pesan kepada anda dia so solehah. Mungkin, mungkin suaminya tu ya iseng aja lah, pengen aneh-aneh lah, gitu ya. Tapi di kamarnya sendiri bukan dilarang lo pakai baju saja kalau dengan suami kan bukan dilarang apalagiin pakai baju ya nggak tahu lah pokoknya suaminya kadang-kadang suami aneh gitu ya tapi halal kan kalau dengan istri kalau Anda membuat untuk orang semacam ini ya boleh-boleh saja tapi kalau sudah ya itu orang pesen setiap hari enggak menutup aurat kita menolong lagi hukumnya dosa istrinya tulul amal nggan salat susah dinasihati kalau ada masalah maunya menang sendiri nasibnya sang suami. Ya sua istri kayak begini itu, apa ini? Apa yang dicari? Suruh salat enggak mau, dikasih tahu. Kalau disuap malah ngidoni loh bahasa Jawa Timur. Kalau dikasih nasihat malah membantah. Susah diatur. Terus mau gimana? Padahal dalam rumah tangga itu seharusnya adalah saling mengingatkan mudah diingatkan, mudah mengingatkan, kalau suami mudah mengingatkan dan mudah diingatkan alangkah indahnya ibu melakukan kebaikan, diingatkan sama suami, giliran suami melakukan satu kesalahan, diingatkan terima kasih, umi, umi semakin cantik kalau semakin mengingatkan aku waduh, suamiku ya gitu ya suaminya kalau diingatkan langsung terima kasih kasih hadiah anting baru, karena umi telah mengingatkan aku Wah. Suami hebat, tu lah. Kalau dia jadi suami hebat, gitu. Kalau ingatin istri, langsung tak belikan kalung, tak belikan baju baru. No. Oh, diingatkan suami, istri cemberut. Hm. Sama. istri juga begitu. Kalau diingatin suami, ah. kemarin sama anis senyum, senyum minta baju sama minta kalung. Giliran diingatkan cemberut. Tak tahu mana yang depan mana yang belakang. <laughs> Jelek. bu, ya. jadi ni. Tak nah, ini model begini, solat maangga, diingetin tak mau, dikasih tahu susah diatur, terus mau apa? Harus ada koreksi dulu yang pertama. Kenapa kok sampai seperti itu? Biasanya itu tadi salah pilih tentang tentang cantik, pacaran, kenalan tak tahu siapa yang bawa, wah mau. Sebab ada seorang menikah hanya karena pangkat ya, rendah. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, ya semoga Allah menolongnya. Jika orang perempuan itu hadir di sini, semoga ini cambuk saya ceritakan sebagai pelajaran buat yang lainnya. Rupanya datang dengan seorang yang katanya direktur loh, ya, karena kagum dengan direkturnya, yang mungkin mobilnya mobil sewa. Sewaan. Hah? Rental. Betul, rupanya kartu nama buatan, palsu. Setelah menikah bingung. Akhirnya kan istrinya pengin tahu perusahaannya suaminya di mana ya. Ya dibawa ke kota sana, pindah dari rumah ke rumah, kontrak-kontrak. <laughs> Makanya kalau cari dunia itu bisa sengsara, itu ada kejadian seperti itu. Takmak urusan dunia akhirnya direndahkan oleh Allah Subhanahu jadi yang pertama solusinya Yang pertama harus koreksi diri wahai para suami Gimana cara engkau mengingatkan istri Sudahkah engkau mulai dengan Memberi contoh yang baik Satu Kemudian yang kedua Sudahkah anda mencoba berbicara Dengan cara yang baik Dua Diajak komunikasi yang baik Pertama ngasih contoh dulu dong Kalau seorang istri susah diatur Barangkali memang nyontoh suaminya Dinasehati juga gak mau tapi kalau kita sudah beri contoh yang baik, baru kita berikan wacangan yang bagus, yang halus. Halus kemudian kok masih belum sadar beri wacangan yang halus, kalimat yang halus. Masih tak lagi halus, berkali-kali dicoba dengan kelembutan, kelembutan, kelembutan. Kalau perlu minta tolong ibundanya atau yang lainnya. Setelah kelembutan demi kelembutan diberikan, kok masih saja belum sadar, maka perlu ketegasan lain. Lo tegas itu, jangan sampai jenggotnya begitu saja sama istri meteran. Istinya melanggar kemerdekaan. Jadi, tapi ingat syaratnya adalah setelah proses itu tadi. Jangan baru melakukan kesalahan sekali dicaci maki, diolok, dihinakan. Itu adalah suami pengecut itu, tidak pendidik itu. Perlu dengan kelembutan. Istimewa supir di kalau ingin nasihati perempuan dengan cara yang bagus, dengan kelembutan bukan dengan kekasaran. Ia adalah seperti tulang rusuk itu Kalau kita kasari akan patah Kalau kita biarkan tetap bengkong Maka perlu dijaga pelan dengan penuh kelembutan dan keindahan Itu caranya mengambil hati perempuan Bukan dengan kekerasan Jadi kepatuhan seorang istri bukan di jasadnya Tapi di hatinya Ada seorang istri patuh dengan jasadnya tapi kiranya macam-macam Suaminya meninggal tepuk tangan Alhamdulillah Suaminya pergi syukur <tuh> Mulai tadi Senang seharian itu sama teman, enggak tetangganya temannya senang, pilihan lihat jampat Allah, suamiku datang lagi sama seorang istri seperti itu jangan, jadi kalau istri punya istri yang menghibur, punya istri yang yang baik, ya. ada seorang masyarakat. jadi istri yang menghibur suami menyenangkan suami ada seorang istri ada seorang suami itu, Masya Allah kalau punya masalah itu langsung melihat foto istrinya itu langsung Hilang masalah senyum Punya masalah kaya pun lihat istrinya Senyum Masya Allah senang Akhirnya temennya itu penasaran Masya Allah gimana kok hebat benar kamu punya istri kok Setiap kamu melihat foto istri kok senang Gimana ini ceritanya bagaimana kamu bisa mendapatkan istri Kata laki-laki tersebut Kalau aku sesusah apapun Sesulit apapun cukup aku melihat foto istriku Kok bisa gitu gimana Ini sumber masalah rupanya isterinya euh, ini masalah tapi ringan. <laughs> jangan sampai jadi istri kayak begitu. Semua mata, cari nglihat isteri jatuh langsung. Alhamdulillah masih enggak seberapa dibanding ini le. <laughs> Awas jangan sampai istri kayak begitu ya. Ada bu yang itu. <laughs> Ada bu, semalam misal. Kalau bukan punya anak saja sudah. Ada orang yang ada Buya saya hanya bertahan mempertahankan anak saya Buya hadai itu. Muniklah ada fotonya ya, foto itu tadi tuh. Jangan ya jadi indah itu. Nah, ini jangan-jangan ini ini begitu nanti itu. Ini yang suami istrinya itu begitu tuh. Digenek sebelum makan kenyang. Mesiah sanjung buah istriku, aku aku melihat wajahmu. Cukup melihat aku enggak usah makan enggak apa-apa. Kan enak sanjungannya kan? Tapi wahai istriku, sungguh setiap, setiap melihat kamu, aku langsung kenyang. Kan enggak enak itu. Jadi memang ada seorang bikin melihat uh, mukanya tidak enak. Ini cemberut, manyun. Orang cantik saja kalau sudah cemberut, jelek. Apalagi? Ah, nasib betul saja. Baik. Jadi ini perlu di membuat eh, yang pertama tadi apa? Koreksi dulu. Jangan-jangan kita belum benar dalam mengingatkannya. Kemudian setelah itu, kita baru melangkah mengingatkan. Eh, memberi contoh yang baik. Setelah beri contoh yang baik, ingatkan dengan kelembutan, setelah mengingatkan dengan kelembutan kalau belum, harus ada ketegasan, harus berani tegas. Sampai batas, pergilah. Kan sudah punya anak dua, bu, ya. Eh, nambah lagi, itu bapak ibunya keturunan orang subur itu. Mumpung masih punya anak dua, kalau mau pisah, pisah, cepat. Sebab kalau nambah lagi empat, kacau, anakmu empat kayak ibunya, gimana Nanti. Jadi memang harus ada tapi jangan mentamtak baru pertama cerai. Laki-laki yang enggak punya kelebihan kalau diklikit main cerai, cerai, cerai, cerai. Hah, itu cerai, itu sama. Biasanya yang suka minta cerai itu perempuan, marah dikit cerai. Hari ini cerai itu perempuan. Cuma ada laki-laki begitu. Enggak, bukan cerai. Cerai itu adalah nanti, setelah si terakhir operasi. Berobat dikini enggak bisa, obat kini bisa, obat itu bisa. Lalu operasi. Itu terakhir perceraian itu ada yang harus, hukumnya jadi wajib. Kenapa rumah tangga tidak bisa diperhatahankan, terjadi ketoliman setiap saat, masa depannya tidak cerah. Karena apa? Tidak ada pertemuan hati, mereka tidak berbaksiat semuanya. Cuma hati yang tidak saling mencintai bisa menjadikan sebuah permasalahan dan bisa menjadi gede masalah itu. Gimana solusinya? Perceraian. Zaid bin Harithah dengan Zainab. Baik, baik. Pilihan Nabi SAW. Zainab, Zaidah Zainab adalah pilihan Nabi Muhammad Kemudian Z bin Haditha dan didikan Nabi Muhammad. Sampai dulu dianggap sebagai anak angkat Nabi. Kemudian dibatalkan masalah anak angkat. Didikahkan oleh Rasulullah SAW ternyata baik. Dengan baik belum tentu bisa bertemu. Akhirnya dibisahlah antara Z dengan dengan Sayyidah Zainab. Nah ini mungkin saja begitu. Baik. Jadi kalau masalah perceraian itu tidak usah takut. Yang penting jangan dicari-cari. Jangan dikit-dikit minta cerai bu. Indu buat perempuan tu, cuma capek sendiri. Surai, surai, Pengalaman banyak itu perempuan dikit-dikit. bila cerai. Sampai ada seorang perempuan ngomong ngomongin suaminya ngadap kita, masuk keluar dari mobil, nangis bu, ya suami saya begini begini begini. Sampai saya tidak diberi kesempatan ngomong bu. Ini orang ni mau minta perosolis tu. Wah, ini berlebihan. Suami saya begini selingkuh, suami saya begini, tak perangannya. Baik ibu sudah selesai? Iya bu, Ya. sembunyi. Ibu saya minta nomor telefonnya Telefon siapa bu ya? Ya suami ibu Mau apa bu ya? Ya saya mau telefon biar ibu dicerai saja J Jangan bu Loh, Ini bagaimana ini Tadi minta cerai, suaminya jelek-jelekin Ini ada perempuan kerjaannya curhat Nyasi maki suami, tapi kelihatan mau dicerai Ini kan bingung Ya, Begitulah model problem itu Makanya kita perlu pembimbing Ya Jangan buru-buru lah. Ini kalau memang menjadi seorang istri kayak begitu, prosesnya begitu. Setelah tegas, tegas, tegas beri tawaran. Aku akan pulang ke engkau ke ibumu kalau masih seperti itu. Kalau nah, kalau masih enggak salat ya sudah. Wong oh, kita ngasih nafkah orang yang tidak salat setelah dididik haram hukumnya. Setelah dididik masih tidak salat haram hukumnya memberi nafkah kepada dia. Mau apa? Sudah kita capek di bawah terik matahari, duit kita kasihkan istri tambah dibakar kita di neraka untuk apa? Harus ada ketegasan oleh para suami, tapi ikut terus Jangan baru awal kesalahan langsung. Kamu aku cerai. Ah, ini enggak benar toh, ya? Baik, selesai. Allah bisa wab. Di sini ada aliran Kristen, ha, nah atau aliran Kristen apa namanya itu? Yang tujuannya adalah mengkristenkan orang Islam. Memang begitu. Kalau ada aliran orang Kristen di Indonesia untuk mengislamkan, untuk mengkristenkan orang Islam, pertama dengan buku-buku kita disuruh baca-baca, ambil buku-buku rohani gratis. Ya, jangan diambil, loh. bukan buku kita. Jadi kalau mengajar jangan jangan ambil, jangan ambil resiko. Dia kasih penjelasan dakwah pada terhadap orang Islam yang mengklaim alkitab bawa alkitab. Penipuan. Ahli kitab memang kita mengakui ahli kitab. Tapi kitabnya sudah dirubah. Tidak usah didengar. Murni dari Nabi Isa. Mana murdibuan dirusak. Al-Quran yang sudah mengatakan dirusak. Al-Quran yang mengatakan bahawa saja mereka sudah merusak kitab suci. Jadi kitab suci mereka adalah sudah tidak asli lagi. Kalau masih ada yang berkata asli. Jangan dipercaya. Semua orang Kristen mengatakan kitab suci-nya ah, asli. Ternyata... Di kitab suci orang Kristen dengan orang Kristen yang di Indonesia dengan di Afrika dengan ini Tentu ada beberapa perbedaan kalimat dari terjemahan ke terjemahan. Karena tidak seperti Al-Quran Di Afrika Al-Qurannya itu, di Amerika Al-Qurannya itu, di Indonesia Al-Qurannya itu, di India Al-Qurannya itu Tidak ada perbedaan antara Quran dengan Quran Agak tetapi terjemahan dari bahasa ke bahasa Kitab suci mereka itu ternyata ada banyak perbedaan dan tidak, tidak boleh percaya Kalau ada mengatakan kitab sucinya adalah masih asli, semuanya memang begitu semua orang Yahudi mengaku Kitab Suci yang asli, orang Nasrani mengatakan Kitab Suci yang juga ah asli. Dia tidak percaya Natal, dia bukan pengikut Kristen Katolik. Nah, memang Natal itu sendiri memang fit ah di dalam agama mereka. Kalau kita lacak Natal sendiri memang tidak ada. Yang mengingkari Natal sendiri ada. Orang-orang Kristen mengingkari Natal. Makanya yang sungguh unik orang Indonesia itu orang Islam ikut ikutan itu memang bodoh di atas bodoh. Orang di Arab, masyarakat Kristen sendiri itu banyak mengikari Natal, bahkan dianggap di kalangan mereka kalau bahasa itu bed ah bolala. kesesatan Natal itu. Natal itu bukan tradisi tradisi yang diambil dari Yunani, tradisi yang diambil dari Gereja, ya bukan dari es, dari Nasrani, sehingga orang Nasrani sendiri banyak mengikari Natalan. Sejarah Natal itu ternyata diingkari oleh banyak orang kaum kaum Nasrani. Makanya uniknya di Indonesia itu orang Islam pun ikut ikutan ini. Bagaimana saya menghadapinya? Oh enteng, Enggak usah diikuti begitu menghadapinya. Oh bukan agama kita. Ngapain baca bukunya. Ngapain dengar fetwahnya. Kalau mau debat, ya ayo debat sini. ya, Jangan anda berdebat kalau anda belum belajar. Dia mau debat sisi apa? Dia mengajak kita debat Al-Quran. lah. Karena mungkin kalau anda yang didebat, kita ajak debat. Anda jangan sok tahu kalau anda tidak tahu. Maka, maka nanti kalau anda layani sementara anda tidak berbekal. Itulah senjata makan tuan. Maka dianggap Anda menganggap dia pinter. Bahkan bukan karena pinter, bisa saja karena kita yang bodoh. Jadi sesuatu akan tampak kuat itu di saat di hadapan yang lemah. Kelompok-kelompok itu tidak kuat. Kalaupun mereka berhasil bukan karena kuatnya dia, tapi karena lemahnya kita. Kita bobrok. Akhlak kita tidak mencerminkan akhlaknya umat Islam. Perilaku kita trans transaksi demikian. Sehingga menjadikan orang ragu dengan Islam itu sendiri, padahal Islam adalah hebat, gara-gara pemeluknya yang tidak konsekuen dengan Islam, pemeluknya yang tidak berpegang pada Islam, pemeluknya yang tidak menjalankan syariat Islam. Menodai Islam itu sendiri Jadi itulah yang menjadikan keraguan-keraguan Orang di luar Islam Apalagi di masyarakat Islam sendiri ada keributan-keributan Yang tidak bisa dihentikan Munculnya orang dikit-dikit mengkafirkan Sehingga dimandang oleh mereka Kita ini berantem tok kafir-kafiran saja Sampai suatu ketika ada orang Mau masuk Islam Rupanya bertemu dengan dua tokoh yang berbeda Masuk kepada satu tokoh Dia tapi awas, Jangan sampai kamu masuk Islam seperti itu Akhirnya malah dia penasaran, ketemu dengan Islam yang satunya lagi, kamu masuk Islam ini, jangan masuk Islam itu. Akhirnya bingung. Islam yang mana kalau begitu yang harus aku ikuti? Kata orang ini enggak boleh ikut Islam ini nih. Ini perpecahan di dalam Islam itu sendiri menjadikan musuh-musuh Allah itu tertawa. Baik, yuk kita satu. Islam kita adalah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah. Jangan mau diganggu oleh akidah-aqidah yang lain. Bukan saja urusan agama Nasrani dan Yahudi Akan tapi banyak kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan Yang menjauhkan kita dari akidah Nabi Muhammad SAW Mari kita tutup dengan doa Jangan lupa besok pagi di majlis Al-Bahjah Besok pagi di majlis Al-Bahjah Seperti biasa Pukul berapa? 6,630 pagi-pagi Dan mohon diinformasikan dengan yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma rahmna Wa la wa Mushurna Wa la tukhzulna Wa afina Wa la tumridna Wa akrimna Wa la tuhinna Wa atina Wa la tuhtir alaina Innaka ala kulishyangdir Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang menyaksikan kami saat ini Allah banyak kezaliman yang kami lakukan Kepada diri kami sendiri Dan kepada hamba-hambamu Maka kami mohon Ampuni kami Dan angkat kezaliman kami Allah Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami semua, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Berikan kepada kami kebaikan lahir kami Dan kebaikan batin kami, Ya Allah Engkau maha tahu tentang kami, maha tahu tentang kami Ya Allah Ya Allah, orang tua kami ampuni mereka Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka Guru-guru kami, Ya Allah Berikan kepada mereka segala kebaikan Ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka Kami mohon, Ya Allah Kami tidak tahu sampai kapan kami harus menjalani hidup di dunia ini akan tapi ya Allah yang kami yakini Engkau lah yang memiliki hati kami Engkau yang memiliki jiwa kami Engkau yang memiliki umur kami Maka kami mohon ya Allah bersihkan hati kami Dan bersihkan jiwa kami Dan berikan kepada kami umur yang panjang Jangan kau cabut nyawa kami Kecuali setelah kami berbagal Untuk menujumu ya Allah Setelah kami kau ampuni ya Allah Jangan kau cabut nyawa kami Sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah Kami takut menghadapmu dengan Dosa-dosa kami takut menghadapMu dengan kemaksiatan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mudahkan kami untuk menata hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami, dan kami mohon wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami. Suami isteri yang saling mencintai, karenaMu, saling menolong dalam kebaikan, Ya Allah. Jangan sampai ada di rumah tangga kami. Tolong menolong dalam kemaksiatan, Ya Allah, Ya Allah, dan berikan kebaikan, Ya Allah. Wujudkan keindahan kami di masyarakat kami, Ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah Jangan sampai ada di antara kami yang hadir di tempat ini atau yang mendengar suara ini Atau menyaksikan acara ini, jangan sampai ada di antara mereka terjerumus salah memilih pasangan, ya Allah Engkau yang bisa memilihkan, ya Allah Engkau yang bisa memilihkan yang sesungguhnya, Ya Allah Kami hanya berusaha Tapi pilihanmu lah semuanya, Ya Allah Maka kami mohon pilihkan kepada mereka Pasangan-pasangan orang yang kau rizai Yang menjadi sebab mereka, Ya Allah Kemulya dan kemulyakan kelak di akhirat Dan berikan kepada kami dan mereka semua Keturunan anak yang salih salihah, Yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Allah Jauhkan kami dari permusuhan di keluarga kami Jadikan kami suami istri yang saling mencintai Karanamu, Ya Allah Suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah Ya Allah, dengan sesama kami Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, Ya Allah Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dan dendam, Ya Allah Dan berikan kami adab kepadamu, Ya Allah Berikan kami adab tata kerama kepada kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada kami adab dan tata kerama kepada guru-guru dan orang tua kami, Allah Berikan kepada kami adab dan tata kerama kepada sesama kami, Allah Mudahkan segala urusan kami Yang sebit rizkinya lapangkan dengan rizki yang penuh berkah, Ya Allah yang sudah melapangkan rezeki mereka mudahkan mereka berbuat baik dengan rezeki dan hartanya Allah. Yang sakit sembuhkan ya. Allah. Engkau Maha Tahu siapa mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Selagi mereka menyandang rasa sakit angkat derajat mereka muliakan mereka yang sakit sembuhkan ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk mengangkat penyakit-penyakit itu ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka, Ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kataatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman, Ya Allah. Iman, iman. Dan kami mohon, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon jadikanlah, Ya Allah. Ucapan kami, kelahak. Saat kau cabut nyawa kami, Allah. kami Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan muria. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana atina fi al-diniya wa fil-akhirati hasana waqina adab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Wa rabbil alamin Al-Fatiha Al-Fatiha sekali ada yang sakit ada yang sakit, semoga Allah Mengangkat penyakit tersebut Tanpa harus Melakukan satu Tindakan-tindakan yang Lebih jauh Allah yang menyembuhkan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua sehat al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbalakhir. Ya karena udian saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu amin. Allah lima milyar. Rabbalimasya. Jazakallah khidmat sih. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barokatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian di rahmat Allah subhanahu wa taala. Dengan doa tadi maka berakhir pula yaitu acara pada malam hari ini. Dan kami yang memandu acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang beliau hadirkan pada malam hari ini, Bisa menghantar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kami yang memandu acara Muhammad atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.